L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. Soc a la Seu de l'Associació de Naturalistes de Girona, amb en Raül Domínguez i la Carol Coll. Hola, bona tarda. Molt bona tarda. Bona tarda. Com esteu? Bé, sí. Molt bé, eh? Molt bé, gràcies per acceptar-ho doncs, la, la invitació de, de l'Eco de la Vall i, i participar en aquesta xerrada que farem a continuació. Eh, si voleu, presenteu-vos vosaltres mateixos. Bé, bueno, jo em dic Raül Domínguez, som es tècnic de, de defensa d'aquí, de, de, de l'Associació de Naturalistes, i bàsicament, la meva feina aquí és redactar alegacions, mirar projectes, eh, fer gestió de denúncies ciutadanes, un veí que que estava que es vol fer una carretera per prop de Caseua, doncs ens informa a nosaltres i, i ho gestionem d'alguna manera, parlam amb els Mossos, parlam amb... sí, mirant si hi ha llicència, si no hi ha llicència, ho gestionem tot una mica així. Mm -hmm. Jo soc na Carol Coi, soc voluntària de l'Associació Naturalistes de Girona, he estat durant 5 anys a la Secretaria Tècnica i actualment estic com a voluntària i tinc que a... ara mateix estic exercint de, de presidenta de l'associació. Porto una mica tots els temes una mica... Faig una mica el que puc amb tots els temes. Uh -huh. I quants socis i sòcies sou en, en total, més o menys? El, el... Crec que ara érem uns 270 aproximadament. Uh -huh. Avui n'he fet una, així que <ríe> 270 <ríe> Molt bé, molt bé. I hauríem de dir que ara mateix estem a la seu de l'associació que està doncs, al mig del, del Parc de la Dadesa. De, sí, dels de jardinets de la Davesa, doncs concretament, sí. Mm -hmm, molt bé. Si alguna persona està interessada, doncs ja sap on, on us pot localitzar, uh -huh. aquí als jardinets, i després també doncs, a la web neu informant de, de les coses que feu. I he estat llegint una miqueta la, la web i a l'emissió dèieu que el, un dels objectius és aconseguir canviar el, les actituds i els hàbits per tal de protegir el medi ambient natural, el territori i fomentar la justícia ambiental. Una de les coses que es diu últimament de forma molt recurrent és això de la justícia ambiental no? en relació amb el canvi climàtic. Voleu que, que ho expliquem ja d'entrada? Sabríeu explicar quan parlem de justícia ambiental a, a, què, a, què, a què us referiu? Sí, aquí podríem posar diverses dimensions. Per una banda hi ha tot el factor de... No, L'ecologisme sempre s'ha basat en aquest gran lema de pensar globalment, actuar localment. Això vol dir que els, les nostres accions tenen impactes més enllà del nostre àmbit d'actuació, sinó que si nosaltres estem consumint petroli, doncs aquest ha estat extret en un altre punt del món, per exemple, on segurament amb tècniques agressives tant pel medi ambient com per les persones, perquè a vegades... No? tots aquests problemes ambientals poden acabar derivant en, en guerres, en crisis, en problemes socials, etc. Això per una banda, la justícia social en aquest sentit, de dir quin impacte té tot allò que nosaltres fem i anem a ser eh, no sé si solidaris, però sí que anem a posar consciència de, de quines són les nostres accions directes o indirectes. I per altra banda, també a escala més local, evidentment les, les nostres accions tenen implicacions en totes les escales de la societat i per tant aquesta justícia la veiem això, no? tant a nivell local com a nivell global. Mm -hmm. Avui una de les notícies que s'estava difonent més, ja sabem que això va, va per agències que d'alguna manera marquen que és notícia i que no, però en qualsevol cas i vingués d'on vingués la notícia era bastant xocant perquè deia que l'Antàrtida havien aconseguit un, un rècord de temperatura de 20 graus a, a la ia de Seymour i, i a la península doncs, a, fa pocs dies també havien arribat als 18 graus. O sigui, són unes temperatures a, molt insòlites perquè han d'estar sota zero i estava bastant desglassat la zona on hi ha els, les expedicions científiques i és una evidència més de que aquest canvi climàtic doncs, és real i, i, i és més preocupant del que, del que inclús els científics estaven alertant. En, en aquest sentit, vosaltres també, d'alguna manera, esteu mm, lluitant per aconseguir aquesta societat més sostenible i, per tant, perquè sigui sostenible implica doncs, reduir les emissions de diòxid de carboni i altres emissions de, de gasos d'efecte de vernacle. No? Quins quin quin són els, una mica, els um, la feina que feu en aquest sentit com, com us enfoqueu per, per aconseguir doncs, a, que no, no augmenti la temperatura ja no 1,5 que, que els científics apuntaven i que ja sabem que serà superior uh -huh. i que en relació a l'Antàrtida ja ens estaven dient que ens aniríem al 5 graus segurament al 2100 per tant el, el planeta seria molt difícilment habitable en molts llocs des de lo local, com dèiem abans, des d'aquí l'associació, quin, quins exemples podeu posar de no sé, de denúncia, de difusió, de divulgació, d'exigir de doncs, al municipi o el que sigui, com, com us enfoqueu amb en aquest problema? Bueno, jo com a matí, el primer que comentaria és sí. que eh, clar, quan els científics diuen que augmentarà un grau i mig o dos eh, i encara ara ja, com bé dius, els últims informes apunten a 5 graus d'augment de la temperatura... Um, estem parlant de mitjanes globals, per tant, els impactes locals són molt més grans, com comentes. No? Hi ha països que ho patiran més, hi ha països que, que potser no ho notaran tant o que fins i tot podria arribar a ser una situació favorable no? per a algun territori molt concret. Però sí que a nivell global és això, els efectes extraordinaris a nivell climatològic cada cop seran més, més freqüents i, i hi haurà regions que patiran molt més que d'altres hem de pensar en aquests 2-5 graus amb temperatures globals però hem de ser conscients que els efectes poden ser encara superiors um, no sé si en Raül vol explicar una mica quin tipus d'accions fem en aquest sentit bueno, en aquest sentit diguem, tenim molts àmbits a tocar i no tenen tots perquè què ser directament dir volem reduir emissions és a dir ehm per exemple, una part d'aquest objectiu de reduir emissions és pressionar les administracions perquè, com per exemple fa un o dos mesos, crec, més o menys, l'Ajuntament la, de Girona va, aplicar, bueno, va aprovar l'emergència climàtica. De fet, l'altre dia els hi tenir que tocar una mica els nassos, per dir-ho d'alguna manera, perquè comencegin a especificar exactament com volen reduir les seves emissions. Aquesta és una qüestió. Després una altra és, per exemple, ficar Costa Brava, que volen fer més i més edificis, o no, bé, edificis, més bé cases, de segona residència, per ser exactes, i hotels. Tot això d'aquí implica ja, de per sí si, tenir que extreure materials, transportar-los, un major consum d'electricitat i d'aigua amb aquelles cases, que tampoc tenen gaire sentit perquè és una població que potser està una setmana en tot un any volem realment destrossar un territori per una setmana de vacacions mm. a més a més també implica una major quantitat de gent per tant més cotxes perquè per desgràcia mmm, diguem la gent la gent no agafa el transport públic i el transport públic no cobreix de forma completa les necessitats de, de transport de ces gent Estàs una altra qüestió. Ehm, que més, que més, que més. Reduir també, per exemple, consum en general, tant de llum com d'aigua, com de materials en general, com poden ser plàstics, ehm, el tipus també d'alimentació que tenim. Eh, realment és necessari menjar una taronja de Sud-àfrica. quan tens una taronja de l'Empordà? o des del delta de l'Ebre, o de Tarragona, o de Lleida, uh -huh. que no ha hagut de recorrer, recórrer milers i milers de quilòmetres per arribar a estar aquí. També fem una mica d'això, una mica de conscienciació, per realment fer una autocrítica social de per què estan consumint això que ve de tan lluny. Mm, I després ja per última, diguem, línia, tu me corregiràs, Carol, però també tenim casals amb els, amb els nens, s'intentem educar també en aquest, aquest sentit. És a dir, no només la societat actual, sinó també les generacions futures volem que tinguin un criteri a la hora de viure, de consumir, de moure-se, de, de tot en general, perquè aquestes emissions siguin el més mimbres possible. <fixer> Sí, és a dir, bàsicament seria això, no? per una banda canviar els hàbits o les formes de fer a nivell individual, que això té un efecte i una repercussió, però sí que intentem anar una mica més allà dir el problema és el model econòmic en el que estem sustentats, quin és el model de transport que tenim actualment, quin és el model turístic, quins problemes tenim de pèrdua de biodiversitat. El que comentàvem Sos Costa Brava representa, per una banda, pèrdua d'hàbitats, per tant, pèrdua també de biodiversitat i de connectivitat, uh -huh. i per altra banda, un problema a nivell d'adaptació, perquè estem parlant de que si no només augmentarà la temperatura o pujarà el nivell del mar, sinó que, que a partir d'ara el model de vida que hem de tenir s'ha d'adaptar en aquestes noves situacions i circumstàncies climàtiques o meteorològiques, per tant, no té cap sentit construir cases en un espai on d'aquí 5, 10, 20 anys acabarà desaparegint, o acabaran sent destruïdes per propis fenòmens meteorològics. Per tant, el que fem és això, no?, influir a tots els nivells, ja sigui a nivell de l'administració fent pressió i fent de lobby, ja sigui a nivell de la ciutadania conscienciant o defensant el territori intentant canviar aquest model. Mm -hmm. Ara el Raül posava l'exemple de la Costa Brava, i clar, Girona és, un, bueno, és, és una província molt gran, mm -hmm. té moltes comarques... I us volia preguntar també, si podeu fer un, així en mòdul de llista, eh, només, o, o de recordatori, quins són aquests espais, Es després entrarem amb les espècies, però a, a nivell d'espais, que podríem parlar, el riu Ter, per exemple, espais, diguéssim, els quals els feu un seguiment i, i bueno, esteu doncs, atents per, perquè es pugui cuidar, no? que, que sigui ecològicament sostenible o, o reivindicar doncs, la seva protecció, etc. A mi així d'aboter pronta, diguéssim, em venia el riu Ter, els aiguamolls de l'Empordà, el Cap de Creus, que és un parc natural. Quins són els principals espais on, on esteu dedicant la, la feina i, i l'atenció? Claro, a nivell de potser espais natural com pot ser un parc natural ni coses així... Sí que és bé que ara, per exemple, formant part d'un nou parc natural que crec que eren les capçalades del riu Ter i del Frecer, pot ser? Sí, sí, sí. Sí? Però, per exemple, des de la meva àrea, que és defensa de territori, més que treballar amb espais concrets, treballem amb paisatges concrets. És a dir, per exemple, C C32, l'ampliació de la C32... Bona ampliació, creació de nova C C32 que connecta Lloret amb Tossa de mar... Clar, és tot un paisatge de Costa Brava, de, de, diguem, de pendents molt fortes, amb pinedes de típiques del bosc Mediterrani, em, també, per exemple, ara a Sils hem presentat unes al·legacions i és que volen, volen fer, diguem, un polígon industrial a una zona que, a més de ser connectora entre, diguem, la Riera de Santa Coloma i els Estanys de Sils, és també un mosaic típic de, de, de, de paisatge de, de la plana de la selva és a dir, treballar més amb paisatges i com conservar-los perquè al final si tu cuides un paisatge cuides, diguem, sa part social i sa part ambiental i jo no parlaria potser tant de que treballem en parts naturals perquè els parts naturals que ja fets ja estan fets i com espais naturals ja entren dins d'aquesta defensa dels paisatges, és a dir Riera Santa Coloma està englobada dins del paisatge típic de la plana de la selva. Riu Ter sí que es ve que agafa moltes variants i, bueno, molts de paisatges, vull dir. I que ara, per exemple, farà una setmana o dos, més o menys, varen fer aquí una, una recollida de tot el que havia dut com aquestes riuades. Del Gloria, no? Exactament. Temporal. I aquesta seria més o menys la forma en què treballem amb aquests espais naturals d'aquí de Catalunya, concretament a les comarques gironines. Sí, jo potser per complementar, Raúl deia, no? els parcs naturals ja estan gestionats, evidentment nosaltres sí que de forma puntual podem fer algun tipus de, de cosa o d'acció, però no és, no és el nostre principal àmbit d'actuació. Si no que intentem això, no? anar en altres espais que puguin estar més desprotegits o que puguin patir una agressió puntual. Potser remarcar dues coses concretes. Per una banda, fa uns anys vam elaborar amb la Diputació de Girona el catàleg d'espais d'interès natural de comarques gironines. Són espais que no estan protegits legalment o que no tenen una, una figura de protecció específica, però sí que es consideren espais doncs, amb, amb valor ecològic, ja sigui per la seva connectivitat o ja sigui per, per els seus... No? Per, per altres aspectes um, i recentment hem fet un altre projecte que s'anomena paisatges salvats i també fa referència en això en el, en el valor que tenen alguns paisatges o alguns espais que puguin tenir no només valor ambiental sinó fins i tot cultural potser hi ha gent que, que valora els aigua molls de l'Empordà per la seva biodiversitat però per altra gent segurament també serà un, un, un fet identitari una lluita històrica i hi ha molts altres factors els que has comentat, Riuter, eh, Aigua Moix de l'Empordà, són, són molt clars, són molt evidents i segurament tothom els coneix, però n'hi ha uns centenars. I llavors, el que estem intentant fer és això, identificar aquests paisatges que s'han salvat gràcies a la mobilització ciutadana i, que, que, i posar en valor aquests paisatges i quins són els valors, anomenem, ecosistèmics que fan, que fan funcionalitat. No? Que ja pugui ser eh, crear aliments, ja pugui ser una... una feina recreativa el simple fet de poder anar a passejar el gos en un espai pot tenir valor per determinades persones doncs intentem això, no? posar en valor tots aquests espais i intentar conservar-los i reivindicar que gràcies a l'activitat a l'acció ciutadana a la reivindicació ciutadana s'han pogut conservar mm -hmm. l'ecodelavall.org l'ecodelavall.org En aquest sentit, l'Associació la, de Naturalistes de Girona en, ha fet 39 anys i, per tant, quasi, quasi fa 40 anys que funciona des de l'any 1981 i, per tant, hi ha hagut una trajectòria i, i molta història, no? però voleu recordar algun moment una mica, eh, no sé, decisiu pel, per la consciència, potser, de la importància que tenen a, a, que té aquest paisatge natural i que, que hem de cuidar? Us, us ve al cap alguna, alguna lluita així històrica? Eh, ho dic per connectar-ho després amb les actuals, eh, abans de comentar-ne alguna. Uh -huh. Bé, jo potser com a, com a associació de naturalistes de Girona, una que és molt emblemàtica per nosaltres és la variant de Sant Daniel. La lluita contra la variant de Sant Daniel, que de fet va ser una, una batalla perduda perquè es va arribar a fer, eh, va ser una lluita molt important per nosaltres sí que és veritat que és una lluita històrica no? que tampoc vam viure de primera mà ni en Raül ni jo perquè ja fa uns quants anys però sí que jo crec que va marcar un abans i un després a nivell de mobilització ciutadana a Girona a nivell de visibilització de l'entitat i també la gràcia de les entitats històriques és aquest moviment no? aconseguir aquest relleu generacional que, que pugui mantenir eh, en valor lluites anteriors, però que alhora faci que gent jove s'acosti a l'entitat, que hi hagi noves formes de veure les coses, i que ens adaptem al final a, a noves demandes ciutadanes. Actualment estem amb una demanda de crisi climàtica, fa 10 anys se'n parlava, però no se'n parlava tant, i fa 3 anys igual. Per tant, jo sí que posaria en valor algunes lluites, n'he dit una, em podria dir moltes més, però sí que també posaria en valor el moment d'ara, no? aquest relleu generacional que, que tenim a l'entitat i, i que crec que és molt important, molt important en totes les entitats. Tothom que estigui dins l'associacionisme sap que aquest punt és important i a mi personalment m'agrada posar-ho en valor. Mm -hmm. Ara mateix potser que una mica més, cau lluny de Girona, però hi ha... Eh... Ja planificada la variant de la vall d'en Bas és segur que heu sentit a parlar uh -huh. i que també està donant doncs estar creant certa mobilització en contra o com mínim, mínims doncs, amb gent que, en, que es plantgen sin quin punt és necessari no a fer una, una, una obra una infraestructura així després d'haver fet el túnel de, de bracons que, que ara compleix 10 anys donc s'estan ja provaant el, els planos per per poder, doncs... Eh... Bueno, ja estan intentant aprovar-lo, no?, alguns municipis. Això, per una banda. I després, també, una cosa que ens va quedar pendents de parlar és la, la planta de triatge de, de Sant Jaume de la Llerca. No sé si teniu notícies i voleu comentar alguna cosa en aquest aspecte. Bueno, eh, de fet, farà una setmana o així. És tot molt actual, eh, de fet. Eh, Nosaltres vam presentar un... un... Plate, diguem, vam anar a judici, per, a, per a aquesta planta de triatge. Ara fa poca va, va sortir la resolució, que bàsicament deia que, que no es podia fer, però no... Es, és a dir, només va que no es pogués fer allà on es volia fer, a Can Coma de Baix, crec que es deia, és, és puest per dos motius. Una, perquè part de, del projecte estava sobre un sol de protecció especial per seu valor connector, perquè estava molt a prop del riu Fluvià i perquè els accessos que hi havia plantejats no tenien, eh, diguem-se, les dimensions que haurien de tenir, que a dir, són, crec que eren 7 metres. Per tot allò de més, eh, el jutge va, va estimar que el projecte estava bé, però el tiraven darrere perquè no complia amb aquestes condicions. Mm. Eh, ara mateix, quan va sortir aquesta resolució, des de l'Associació de Naturalistes i l'Ajuntament de Sant Jaume de Llerca, que vàrem anar junts en aquest judici, eh, ens estàvem plantejant si presentàvem un, un recurs de cassació. És a dir, que se'ns torni a mirar el que havíem al·legat i que es torni a valorar realment eh, si el que havíem dit... Eh, és a dir, tornar a estimar el que havíem dit perquè no volem que es faci de ningunes de maneres allà on es vol fer i perquè la gent ho entengui, perdona Raül el, la planta de triatge no és una incineradora i tampoc és un abocador mm. què, què és exactament la planta de, de triatge? una planta de triatge eh, seria bàsicament un lloc on arriben eh, els residus i on es separen segons els tipus que són diguem. i s'enterren allà? Eh, diria que no, no Carol? entenc que després és per redistribuir-ho no. o per portar lo a reciclatge si és el cas el problema d'aquesta planta és que era de tota la comarca de Garrotxa. No era només de l'Ajuntament o de diguem, rodalies de l'Ajuntament, era de tota la Garrotxa. Com està actualment aquesta situació? L'Ajuntament eh, de Sant Jaume de Llerca ha presentat aquest recurs de, de cassació. Nosaltres per un tema diguem, econòmic no ens podem presentar perquè no se'ns pot assegurar que no se'ns faci un càrrec econòmic a l'entitat i no ho podríem assumir, en tot cas, i des del de Consell Comarcal de la Garrotxa, que és el que ho ha dut endavant, estan... com no els han tirat endarrere el projecte, simplement els han dit, mira, hi ha aquests fallos en aquest projecte, si me'ls arreglau, en teoria, es podria dur a terme. És el que ells estan revaluant ara. Per tant, la nostra posició ara mateix quina és? és eh, bueno, que amb el recurs de casació que ha fet l'Ajuntament de Sant Jaume segueixi, es, diguem, resolgui també i a partir d'allà veure quins moments fa se, el Consell Comarcal uh -huh. i evidentment si el tornen a revifar aquest projecte de la mateixa manera ajustant els criteris que ara mateix el jutjat considera que no s'ajusten a la legalitat tornarem a, a, a batallar, diguem. Però igualalment la nostra reivindicació sempre ha sigut que aquest tipus d'infraestructures es situint en sòl industrial. és una zona que ja està preparada per acollir aquest tipus de, de, de com es diu actuacions d'guna manera. I a més també hi ha una casuística molt curiosa aquí a, a les comarques de Girona i és que hi ha una sobreabundància de polígons industrials. En el seu moment, com eren una font de riquesa, entre comilles pels municipis, se'n varen fer molts. I es dona la de que molts d'ells estan buits. Per què volem ficar en un espai natural, prop del riu Fluvià, una planta de triatge tenint tots aquests polímeros industrials que tenim mig abandonats, mm. alguns d'ells, a, a municipis? A És una mòsica. mica aquesta reflexió. Mm sense, sí, sí. sense mà logic que es pugui reutilitzar un polígon d'aquests per fer el triatge, no? Però de deixa que insisteixi per de, de, de, de quin triatge estem parlant? Quins residus són? O si sigui, són tòxics, eh, són residus de de Crec que eren no perillosos, és a dir, jo, no, jo no un cop estan ple els contenidors. Sí, d'orgànic, de, ja... de, de plàstic i això. Clar, no. jo no tot aquest cas personalment, diguem, allò m'ha vingut donat, vale. però diria, així, revisant tota la informació que teníem, que eren residus no perillosos, és a dir, seria amb brosa normal i corrent de cada dia. Crec, no te puc no. assegurar, eh? No, no sí. és com el que hi ha a, a la Ribera d'Ebre, que sí que són, són perillosos. Allà volíem fer un abocador, crec, no? Sí. Mm -hmm. Són residus industrials... Mm, eh... Clar, és un altre tema, això ja és un altre no. tema. Clar, en tot cas estem parlant que enmig d'un espai natural hi hauria un augment del trànsit també de, de camions i de vehicles per fer una activitat que no necessàriament té per què vinculada a un espai natural. És a dir, que es podria fer, com deien en Raül, en qualsevol altre espai. I fins i tot nem més enllà, és a dir, per què necessitem més plantes de triatge si el que hauríem de fer és reduir la quantitat de residus. Llavors ens estalviaríem infraestructures i podríem mantenir aquest espai intacte. No? Que creiem que anem més enllà jo personalment tampoc he seguit a fons el cas perquè no, el meu, no, no estic en aquest nivell tècnic però sí que que desconec no? si es tracta de residus més o menys perillosos, o més o més lixidiats però vaja, en tot cas és evident que l'activitat no és necessari que estigui en aquest espai mm. Molt bé. després tornarem a, a, a això que té aquesta vessant econòmica i que ja, ja no es pot... A disassociada, separada de la qüestió eh, mediambiental no? sí. després hi tornarem per veure com podem canviar aquest model econòmic sense que afecti els doncs, beneficis de les empreses o els llocs de treball o, o en definitiva doncs, el, el model econòmic i social no? que, que volem transformar ho deixem per després i tornem un altre cop a la qüestió de les espècies, que, no, que anèiem entrant, no? Pràcticament no hem, no hem dit cap nom ni d'ocell, ni de cap peix, ni de cap mamífer, eh, cap pau i, I també és un tema que, que m'agradaria que poguéssim parlar avui, no? Abans parlàvem dels paisatges, els diferents paisatges i tota aquesta diversitat que té Girona, com, com també Catalunya, però a nivell d'espècies... Eh, Ara, per exemple, aquí la sala veig que teniu un, unes il·lustracions molt xules de, de diferents peixos que deuen ser de, de mar, eh, sobretot pel que veig, sí, sí. però el, en el riu Tern em, em consta que heu fet recompte, no? això que en dieu d'anar fer un recompte per veure d'una doncs, espècie en concret quants exemplars n'hi ha i feu un, una comptabilitat rigorosa, convideu als socis de, de naturalistes doncs, que us acompanyin. Posa'm algun exemple d'espècies de, que han que heu estat seguint, o, o controlant, o, o divulgant d'alguna manera? Bé, aquest recompte que comentes, nosaltres és, es tracta segurament del projecte Rius, és un mm. projecte promogut per la Fundació Hàbitats, i és també un projecte, en certa manera, divulgatiu. És un, no és un projecte estrictament científic, sinó que és més aviat el que s'anomena ciència ciutadana. Val? La idea és que qualsevol ciutadà d'arreu, pugui estudiar el riu i apadrinar un tros de riu. De tal manera que nosaltres convidem els, nostres, els voluntaris de la nostra associació hem apadrinat un riu, el riu Gonyà, en un espai molt concret, a més a més, que és el centre de Girona, just al pas per plaça Catalunya, i allà les persones voluntàries de l'entitat fan aquests mesuraments que comentes, tant a nivell físic com químic, com a ecològic. No? Totes, uh, mesurem quines espècies trobem, tant de flora com de fauna. Estem parlant d'un riu urbà, per tant, el que hi hem trobat és el, el típic que hi podem trobar en un espai urbà. Um, bàsicament hem trobat carpa, que és una espècie invasora, també hi hem trobat uh, gambústia, que també és una altra espècie invasora, i hem trobat altres espècies autòctones, evidentment, però sí que és veritat que és un riu que està molt malmès i l'objectiu d'aquest projecte no és tant el fer un seguiment exhaustiu del que hi ha, evidentment les dades les recollim sota un protocol i una metodologia científica concreta, però el que fem és abordar aquestes dades a la Fundació Hàbitats que ells recullen i tenen una visió global dels diferents rius de Catalunya amb un seguiment periòdic anual. Nosaltres aquest tipus d'accions sí que les fem més a nivell divulgatiu o d'apropar la gent a la natura, més que no pas anar a fer um, um, informes científics detallats, acurats, per això ja tenim uh, la universitat i tenim entitats amb, amb molt de renom que, que fan aquest tipus de censos, sí que tenim no, voluntaris que, per exemple, els agraden molt l'hormitologia i fan periòdicament censos o participen a censos organitzats també per altres entitats, però com a Associació Naturalistes de Girona aquest tipus d'activitats la fem més vinculades a col·laboracions amb altres, amb altres entitats o amb altres organismes que no pas promogudes per nosaltres. Mm -hmm. I per tant, quin és, quin és el mecanisme que fa que, que s'activi l'associació la, en una direcció o en una altra? Per què eh, són els col·lectius amb els que esteu en contacte que us diuen que s'està construint això i no ho veiem clar? Uh, o aquí s'està fent una pesca que tampoc es, es podria fer. Quin, quin és la, el mecanisme? Feu una assemblea, on surten els temes, la gent aporta el que es troba al carrer? Ho dic perquè no sou una ONG com Greenpeace, per exemple, on de sobte veus que només fan campanya en defensa de l'Ospolar no? o de les foques i... I no sí. sé si manteneu que és un altre mecanisme, imagino de forma de treballar, de, de divulgar i d'incidir no? en el tema. Sí, per comparar, no? comentaves, Greenpeace doncs és una entitat internacional amb una estructura claro. segurament més verticalitzada, i, per tant, els temes venen molt marcats. Tenen assemblees locals, però els temes, diguem que venen de nivell internacional o nacional. En el nostre cas, som una entitat molt més petita, molt més reduïda, actuem en unes comarques molt limitades i, eh, com deia també abans, no? amb aquest relleu generacional que eh, tothom que ve és benvingut, tothom que tingui interès o ganes de fer coses és benvingut, pot venir en una de les assemblees i plantejar activitats. Tenim un pla estratègic, ara mateix bàsicament se centra en temàtiques de canvi climàtic, defensa del territori eh, i educació ambiental. Serien els nostres tres grans eixos. Però tota aquella persona que vulgui fer una activitat que no es desvinculi de la nostra missió és benvinguda i pot, i pot promoure accions i activitats. Per tant, en base als interessos de les persones voluntàries que formen part de l'associació desenvoluparem unes o altres accions. Ara estem a principis d'any, justament demà tenim l'assemblea de socis i sòcies on aprovarem el pla anual i eh, entre tots els voluntaris, tots els membres de la Junta, hem anat recollint eh, què volen fer aquest any. Hem preguntat què voleu fer aquest any i, per tant, hem desenvolupat tot un calendari d'accions i d'activitats en base en els interessos de la gent que s'ha apropat a l'associació. Evidentment, també hi posem la mirada estratègica. No? no deixarem de banda, com deia, temàtiques com canvi climàtic o com puguin ser la defensa del territori. En el cas de la defensa del territori, normalment... Uh, bueno, nosaltres som una entitat amb una certa història, ja ho hem dit amb un cert coneixement i amb una certa experiència que hem anat adquirint amb els anys i això el que fa és que puguem actuar de paraigües per donar suport i, i assessorament en altres entitats que es puguin acostar a nosaltres abans uh, hem comentat alguns exemples uh, entitats o plataformes veïnals que es mobilitzen per defensar un espai una riera un bosc o simplement un... un un ciutadà que veu que hi ha una tala en un espai concret i diu, ostres, aquí passa alguna cosa, ens fa arribar aquesta denúncia i nosaltres ho canalitzem, ja sigui per mitjans administratius fem la denúncia corresponent o ja sigui donant suport en aquestes plataformes. De fet, la plataforma SOS Costa Brava també va néixer en certa manera així, a no? entitats com ja EDN o nosaltres veiem que hi ha una necessitat de coordinació en el territori i com entitats ecologistes amb una certa estructura que això per muntar una plataforma i que hi hagi sinergies entre totes aquestes petites plataformes. Per tant, per què no desenvolupem, per exemple, activitat científica? Segurament perquè ara mateix no és una necessitat social en el sentit de que ja està cobert per altres organismes, com deia, com la Universitat o com, com altres entitats, com pugui ser Sora que fan pesca científica. No? Hi ha diferents organitzacions que ja fan això. Si hi ha algú que vulgui fer aquesta activitat des dels natos també podríem realment acollir-la, però ara mateix les persones que en formem part no tenim aquesta inquietud i tenim una inquietud més d'educació ambiental, de tractar amb nens o amb famílies, etc. I en definitiva això, si ens contacta també una organització i ens diu m'agradaria fer l'Aplec dels Quatre Rius a Girona o m'agradaria organitzar a Olot un, una festa del medi ambient podem col·laborar també amb això, no diem que no però llavors ja són accions que no fem tan proactivament sinó que les fem, com deia, en col·laboració mm. codo Lavall a Ràdio Les Planes Si, si el tinc mal apuntat, eh? 972-22-36-38. És correcte i podríem afegir-hi al WhatsNAT, que és un WhatsApp que tenim disponible, com deia, per fer consultes o per fer denúncies ciutadana. Si algú veu alguna cosa que, que diguis aquí i alguna cosa que no funciona, ens pot enviar fotografies i, i coordenades i nosaltres podem mirar d'estudiar el tema. El WhatsApp eh, dels naturalistes de Girona és el 615-6949999. Molt bé. 6-1-5, 6-9, 4 9, 9. Correcte. Molt bé. I d'aquesta llista que, que has comentat, en, que, que havíeu fet de cara a l'assemblea la, que fareu demà precisament, tens alguna... ens pots dir alguna... ens podeu dir algun exemple, no sé, 3 o quatre eh, propostes que has fet, sinó, o temes... Sí, continuarem fent el casal naturalista per infants de, de 3 a 10 anys, continuarem fent green drinks, que són unes activitats que ens agraden molt, són debats distesos en una taula més informal que no una gran conferència científica, com dèiem abans. Continuarem apostant per la defensa del territori, amb, amb aquestes denúncies ciutadanes i també amb els amb els casos no? que estudia constantment en, en Raül i que cada cop n'hi arriben més. L'administració està obligada a passar-nos-els eh, perquè nosaltres els puguem revisar abans d'aprovar un pla. Continuarem fent tota aquesta feina. També estem desenvolupant eh, un projecte de custòdia del territori a la Vall de Sant Daniel per millorar els espais de, per conservació dels amfibis. I continuarem fent accions de voluntariat encara d'estar a, de, a canvi climàtic com a consum responsable. Uh -huh. uh, farem moltes sortides, visites guiades, xerrades, etc. I qui tingui interès es pot acostar a les nostres xarxes socials o pàgina web i ja ho anirem publicant tot. La, la web és naturalistasgirona.org oi? Correcte. Naturalistas Girona. Molt bé. I a les xarxes socials ens podeu trobar amb SomNatus. Uh -huh molt bé, a Twitter i Facebook, m'imagino... Sí, Instagram natos. també tenen. Instagram també tenen. Molt bé. Som natos, som naturalistes, no? <ríe> molt bé. Jo em quedo amb les ganes de que em parleu d'alguna espècie, perquè el, el, el programa aquí a l'Eco de la Bany vaig parlar amb, amb l'Emili Besols, un biòleg responsable del parc natural de, de la Garrotxa, uh -huh. I, i ja vam parlar bastant de les espècies, però, clar, és a més en l'àmbit d'aquella zona, no?, de la zona de la fagina de l'enjordà, és una de la Garrotxa. Però a nivell de Girona, una mica per, per ser conscients no? de, de, de la riquesa de, de la biodiversitat que tenim i al mateix temps la que hem de protegir i la que pugui estar en perill. Uh, alguns exemples per uh, il·lustrar una mica. Cada dilluns fem una campanya a les xarxes socials que s'anomena uh. el Dilluns Naturalista i el que fem és presentar una espècie autòctona del nostre territori ja sigui de fauna o de flora l'espècie I... de la setmana no? o... sí, l'espècie de la setmana del dions naturalista mm. uh, també convidem a tothom a, a penjar les seves fotografies que hagin pogut fer i, i etiquetar-ho i nosaltres les compartim um, en aquest projecte el que fem és això no? cada, cada setmana descobrim una espècie i anem posant en valor la riquesa que tenim no sé si en Raül em vol destacar alguna que li tingui especial interès o que li agradi especialment Mm, bueno, jo potser remarcaria... Clar, que n'hi ha moltes. <laughs> Podria ficar-me aquí... Eh... A veure, pensar un momentet. Ui, i, si, I si ho feu cada setmana, doncs ja el, el català que és llarg, no? Sí. sí, de fet, duim un any i ara ho volem seguir allargant, per tant, és que espècies n'hi ha, vamos, mm. saps que volguéssim més. Però alguna que estigui amenaçada, per exemple? Amenaçada n'hi ha moltes, sí. per exemple... Per la seva supervivència, no? Mira, la podria ficar, perquè ara està amb això que ha comentat de Carol, de que estàvem fent ara un projecte de custòdia de territori aquí a la Vall de Sant Daniel, tenim, per exemple, una espècie que és la tortuga de Rierol, Mauremis mm. leprosa, si no m'equivoco, és el nom científic, i és una tortuga que viuen amb ambients aquàtics temporals o permanents, d'acord? i que està desapareixent de, de Catalunya hi ha molt pocs nuclis i aquí a Sant Daniel, de fet, que tinguem constància i només n'hi ha una un, un nucli, diguem De fet, estem pendents a veure si trobam ous per poder determinar, pues, mira, allí crien, saps? Mm. Eh, el problema d'aquesta tortuga eh, té un nom molt específic i és tortuga de Florida és una tortuga que bueno, té molts de, de subespècies, diguem. És una tortuga de Acuicultura es diu o com es diu? Mm. Bé, bueno, sí, de calau a compres, vamos. De, de, de, de cria artificial. <ríe> Exactament. Sí. I és una tortuga que, si no record malament, durant els anys 90, principis dels 2000, era molt, molt comuna, molt, molt desitjada, d'alguna manera. El problema és que tu compraves una tortugueta d'uns... 3-5 centímetres, i claro, aquests bitxos, bitxos creixen, no, no. i acabem arribant a... Bueno, són molt malament a... amb ses mètriques, diguem, així avui, no, no sé gaire bo, però diguem uns 30 centímetres, no. a prop. Claro, que aquesta tortuga que feia sa gent, la gent que la podia tenir se la quedava. Sa gent que havia comprat una tortueta, a 5 centímetres, que era molt mona i, i super cuca. Mm. S'hi solta un bitxarraco gros i que a més és agressiu. Perquè no... és bastant, ag... bueno, bastant agressiu, així. Sí. Què feien? Eh, o la regalaven, que jo crec que això era lo, lo menos, i el que solien fer era amullar-les a, a sa natura. A parcs urbans, a fonts, a bases que hi pot hi o a ambients naturals com rius, mm. llacs, etc. Clar, què passa amb aquesta tortuga en concret? Seria una espècie d'invasora. És es una espècie d'invasora. És ¿no? es una espècie invasora. Es invasora. De fet, no només aquí a Catalunya o a Espanya, sinó al voltant del món. I el problema és es que és molt agressiva. I, a més, competeix pels mateixos recursos que la tortuga de Rierol. Per tant, l'està desplaçant, perquè al ser més agressiva és més, diguem, competitiva, i la desplaça, inclús mmm, mata cries, crec pot arribar a matagries, i això fa que aquesta tortuga de Riarol, que és autòctona que és d'aquí, estigui desaparavant. Mm. Sí que hi ha projectes de recuperació, però evidentment s'ha d'extreure primer aquesta espècie invasora. Sí, sí, clar, que això és un problema majúscul no?, el tema de les espècies invasores, com el cargol poma, el, el delta de l'Ebre, que és un cargol molt gran i que es reprodueix amb una rapidesa increïble i amb, i amb una quantitat amb uns volums, bueno, eh, posen milers i milers d'ous no? cada, cada espècie i, i, o el cirulo a, a l'Ebre també per la pesca esportiva. No? I amb la tortuga concretament, ara també hi ha la, la tortuga asiàtica que hi ha un problema afegit que és que s'hebrida amb la tortuga mediterrània. Per tant, si les deixem anar al camp, el problema és que a nivell genètic estem perdent la biodiversitat de la tortuga o l'autenticitat la, no, la, de la tortuga mediterrània fins al punt que pugui arribar a desaparèixer per tant eh, si alliberar, eh, alliberar exemplars eh, que han vingut de cautivitat a alliberar-los a natura eh, realment, sobretot si són unes espècies invasores tenen un efecte molt molt important sobre la biodiversitat Jo ja, inclús remarcaria que amb aquest, amb aquest problema d'hibridació, quan dues espècies s'hibriden, eh, normalment sol sortir una descendència que és eh, infèrtil. És a dir, un cavall i una asa, una mula. Una mula no pot tenir cries. El problema és que perds, diguem, aquesta oportunitat de que una espècie autòctona s'ajunti amb una espècie autòctona i te doni una, una cria que, que és una espècie autòctona, diguem. Mm. També aquesta pèrdua de diversitat genètica no és només, com dir una Carol, una pèrdua d'identitat, per dir-ho d'alguna manera, sinó que també afecta a la pròpia adaptació d'aquestes espècies. És a dir, si en una població de Tortoas-Riarró, en aquest cas, tenim diversos gens, diverses variants un gen, el fet de que es vagin perdent aquestes varietats fa que quan vingui un, un canvi en aquest ambient digues, canvi climàtic, digues, un nou depredador, digues, lo que vulguis, fa que aquesta espècie tingui una menor capacitat d'adaptació i es pugui arribar a extingir. Per tant, és molt important també preservar aquesta diversitat genètica, perquè moltes voltes es en compte només el número d'individus, però quan tu introdueixes una espècie nova que pot alterar, diguem, aquest conjunt de gens que té aquesta població autòctona, perds aquesta capacitat, aquesta resiliència de cara a canvis ambientals. Doncs no és la situació en la que ens trobem, no? La situació de vulnerabilitat que de vegades serà més gran no només pel tema de l'increment de temperatura sinó per molts altres factors. L'escassetat d'aigua, menys equífers, tot, tot un conjunt, no? Exacte, afecta a la resiliència d'aquestes espècies a adaptar-se a nous escenaris de canvi climàtic i també la nostra, perquè a vegades quan es parla de pèrdua de biodiversitat no? dius, bueno, perdem espècies, quin greu no es tracta de quin greu que s'ha extingit una espècie molt bonica sinó que la pèrdua de biodiversitat té efectes sobre, sobre tot l'ecosistema, sobretot l'equilibri ecosistèmic per tant, un exemple molt clar són les abelles si perdem les abelles, no simplement perdrem la mel que fan les abelles, és que perdrem tota la polinizació i per tant, tota la capacitat de reproducció de les flors que, que, que es reprodueixen gràcies a, a les abelles. I això sí que pot tenir un gran impacte econòmic i social sobre l'espècie humana. Per tant, eh, la biodiversitat l'hem d'entendre en el seu conjunt i no només fixar-nos en espècies emblemàtiques i boniques, que poden ser no? un koala o, o, un, o un os. Eh, ens hem de basar en la biodiversitat també pensant en aquests petits organismes dels quals sovint no veiem, que poden ser macroinvertebrats, microinvertebrats, rèptils, amfibis, etc. La biodiversitat eh, a comarques ironines concretament és molt rica perquè tenim molts espais. És unes comarques relativament petites, on tenim mar, on tenim muntanya, on tenim riu on tenim cultius on tenim bosc, tenim molta diversitat d'ecosistemes i això el que fa és que tenim una grandíssima biodiversitat a comarques gironines i sovint no la posem en valor per tant la pèrdua d'espais que poden semblar un tros de terra sense valor pot representar l'extinció o afavorir l'extinció d'una espècie que tingui gran valor ambiental dò la Vall. A Ràdio Les Planes. és que el, la, la qüestió és no desvincular-ho. Som, som sers vius i, i, i som un ser viu més dins del, del planeta Terra i, i del nostre ecosistema. Però, eh, ho has explicat molt bé, eh, Carol, però o sigui, vull, vull que ho més encara. Eh, no, no podem quedar-nos com a única espècie, el, els sers humans, perquè si desapareixen les espècies, no desapareixen només les espècies, vol dir que desapareix el seu hàbitat. I si desapareix el seu hàbitat, els, els, els éssers humans tampoc podran, podran viure, perquè, per exemple, no tindran aigua. Simplement, si, si la sequera augmenta, doncs no hi haurà espècies en aquella zona, perquè no podran veure, però és que els humans tampoc podran veure aigua, no? per, per posar un exemple clar. No? Però fins a quina hora estem vinculats a la biodiversitat i al, i al medi ambient... Mm, posant un altre exemple que ens pugueu donar, perquè ho entenguem i siguem conscients. No? L'aigua és molt clar, no? però deuen haver-hi més. El de la mel és claríssim. El 70% dels vegetals es poden creuar per la pol·linització. Si no, no es reproduirien, no tindríem aquests vegetals. I no només són les abelles, també són els insectes no? que estan desapareixent. La gent ho sap, la gent va als camps i no veu insectes, com els veia abans o els ocells. Però, per, per tant, nosaltres formem part d'aquest hàbitat uh, i, i necessitem també el, els altres sers vius. Sí, i això és molt evident, jo crec, amb el tema de les plagues. Mm. És a dir, si tenim molta biodiversitat, uh, quan hi pugui haver uh, una crescuda poblacional d'una espècie en concret, afectarà en un nivell diguem parcial de l'ecosistema o de la nostra societat. Però si tenim monocultius o tenim molt poca biodiversitat, per exemple vegetal, a la que tinguem una plaga afectarà molt. Per això les grans plagues o els grans monocultius que tenim es necessiten pasticides i necessiten herbicides i insecticides perquè no, està, són... són un camp tan gran d'aliment per una plaga concreta que a mi no m'agrada dir-ne plaga no? perquè al final és dolent pel cultiu però ecosistèmicament també tenen el seu valor però en definitiva, si tu tens un camp divers, no t'afectarà a tots els teus cultius si tu tens una extensió de 10.000 hectàrees d'un únic monocultiu si veu una plaga t'afectarà a les 10.000 hectàrees per tant amb um... El monocultiu no és només un problema de hem d'utilitzar insecticides, és que a més a més estàs fent desaparèixer tota la biodiversitat que podria absorbir de forma natural aquell augment poblacional d'aquella, entre cometes, plaga. A mi un altre exemple que també m'agrada molt, que potser és un altre tema, però és el tema de la temperatura, l'increment de temperatura amb el canvi climàtic. El problema del canvi climàtic no és que passarem més calor, o que tindrem més dies per anar a la platja, o que no podrem anar a esquiar perquè no hi haurà neu. El problema del canvi climàtic és que tots els cicles fenològics de les plantes canviaran i això afectarà un dels problemes, eh? no l'únic, però un dels problemes és aquest, que els cultius en els quals es basa ara mateix la nostra alimentació canviarà la seva fonologia. ja ho estem notant. No sé si algú dels que ens escolta fa ratafia de forma habitual, però en els darrers anys, quan hem volgut fer ratafia o hem volgut fer un curs de ratafia, hem hagut de canviar-ne les dates perquè jo ja havia florit, ja havia canviat i ja no trobes les espècies que havies de trobar. Per tant, a nivell alimentari és molt important o bé mantenir els ecosistemes com els tenim ara, o bé saber nos adaptar d'una forma racional, i en sintonia amb l'ecosistema L'exemple de plagues és el que està passant des de fa un mes o una mica més a l'Àfrica a la banya d'Àfrica que es diu no? zona d'Etiopia també Quènia on hi ha una plaga de llagostes que són, són milions de llagostes i que el que fan és menjar-se els cultius que han, han d'alimentar la gent i per tant es queden sense, sense blat de moro, per exemple perquè el, Arriba un, un núvol d'aquests, un gran núvol de llagostes i, i ho, ho arrasa tot. No? No, no, no sabem quina és la causa, però és bastant extraordinari que, eh, que passin com està passant ara a Àfrica. I això ho, ho lligo amb el que deies tu fa un moment, no, Carol, que, que és una cosa que també a l'associació, d'alguna manera, intenteu difondre, que és l'agricultura ecològica. I aquí ens trobem aquest tema... Sí que l'hem tractat més al programa, però també és interessant que, que, que expliqueu la vostra opinió. Com es pot canviar el model de grans monocultius, com deies, de grans plantacions, a petites plantacions d'agricultura ecològica que substitueixin aquest model que el que fa és intoxicar la terra, matar aquesta biodiversitat que està ambient que s'ha de defensar, pels pesticides, etc. I, i, i, i també, doncs, de, de forestacions o, o, en definitiva, un model molt centralitzat i, i que tampoc no, no dona feina ni, ni està eh, elaborant productes de, de qualitat, no?, o saludables. Jo aquí apuntaria, potser, no soc agricultor ni tampoc estic gaire ficat en el tema, així que si hi ha algun agricultor que us pugui sentir, lo siento, no. <laughs> si dic algo que no toca... Però hi ha ja que ser conscients que, això sí, a escala global, aquí a Girona no s'hauria de dir, eh, molta de la producció actual que es fa a nivell d'agricultura és per donar de menjar a porcs, a vaques, a bestiar en general. I no un bestiar, diguem, comú que pot tenir una persona dos porcs per menjar botifarra o el que sigui, sinó eh, ramaderia industrial. Mm. És a dir, de tot el que es produïeix. ara no record com eren els percentatges, d'acord? Però de tot el que es produïa en el món en un any, crec que un... potser m'apasso, eh? Però un 70-80% anava destinat a alimentar només eh, ramaderia industrial. El, el gra i les farines, no?, que alimenta ah, les gallines, els porcs, a... aquest pas, farines... Per tant, aquest pas de, de diguem, agricultura intensiva agricultura ecològica jo crec que ja de por si es podria reestructurar només fent un canvi d'hàbits de consum, bueno, de dieta, d'alguna manera. És dir, això que fe, que es fa avui en dia de menjar carn cada dia o peix dos o tres vegades per setmana, això, qualsevol persona que jo crec que hagi nascut en els anys 40-50, per exemple, la meva abuela, Mm. àvia en català, per si sí. <ríe> queda la duda eh, me deia que això de menjar carn cada dia no ho havien fet mai. mai que ells menjaven les verdures que tenien i que el de menjar carn era un lujo que potser fins la setmana, un dissabte o un diumenge era quan menjaven carn mm -hmm. sí, sí, sí, també hi ha que dir que un 30% de la producció mundial es malbarata és a dir, no arriba a les taules de ningú sinó que es llença directament ja sigui perquè es fa malbé en el seu transport o simplement perquè a nivell de mercat no interessa vendre aquell producte uh, que es llenci un 30% de la producció mundial és un drama si anem ja a una escala més local, tu preguntaves no? com ho podem fer aquest canvi um, jo crec que en els espais rurals o en espais com, com són comarques gironines que tenim bastant de territori és fàcil trobar una sintonia entre productor i, i, i consumidor final i que podem eh, retornar en aquest, eh, en aquest cultiu que fa un paisatge en mosaic, amb el bosc. Ara també es parla d'incendis, es parla de gestió forestal. Mm. La millor gestió forestal és la que es feia fa uns anys... Uh, inter, intercalant cultius en bosc. D'aquesta manera, els pagesos són els, els que cuiden el bosc i els que ens eviten els grans incendis forestals que hem patit aquests darrers anys. Uh, per altra banda, jo també penso que no ens ha de fer por el fet de, de que puguin incrementar una mica els costos per una producció més reduïda i no sigui una... una, una una producció intensiva una producció intensiva, evidentment els costos baixen moltíssim, però per què baixen moltíssim? Perquè estem utilitzant, on van aquests costos? A grans multinacionals que utilitzen petroli per fer pesticides i insecticides? Van a, a transport? Van a grans empresaris que no acaben revertint en el territori? O ens interessa pagar una miqueta més en productors que estan cuidant el nostre territori, que estan evitant incendis forestals que ens que costaran molts diners, perquè la gestió d'incendis forestals és molt costosa. I, per tant, eh, si el producte de proximitat i el producte eh, local, no sé si cal ecològic, eh, vull dir, l'ecològic al cap i a la fi és una etiqueta que també s'ha de comprar. Jo conec molts productors que em diuen és que jo no faig ecològic, però jo els conec i sé que cuiden la terra. i Per mi això és la part important del tema. Um, llavors, jo crec que això, no? que hem de posar una mica més en valor que és l'alimentació, que al final és la nostra salut, que d'aquí és on, on nosaltres ens nodrim cada dia i que a més a més és, és el que cuida el nostre territori. I insisteixo, en l'acció, el cost econòmic de no fer res davant del canvi climàtic i davant del canvi de model social eh, és molt més gran la inacció que el cost d'actuar. Perquè, com dic, els costos econòmics que pot tenir un temporal com el Glòria o els costos econòmics d'un gran incendi forestal poden ser molt més alts que els costos de posar-nos les piles i fer un canvi de model de, de mobilitat, de consum o un canvi de model social en general. Totalment d'acord. Només queda l'abesant la de, dels que tenen diguéssim el poder o, o com, a, com a mínim el poder econòmic que són els que prenen les decisions com es pot forçar aquestes empreses a que facin el, aquest canvi, no? No quan els convingui amb ells per temes de, eh, no sé, de, de comptabilitat pròpia i de beneficis pròpies, sinó, sinó tenint en compte doncs, la, la, la situació d'emergència en la que ens trobarem i, i la, en la que ja ens trobem en molts moments i en molts llocs. Com es pot forçar aquests governs? o han de fer les autoritats? o ha de fer l'administració pública, això? i la societat pressionar l'administració al mateix temps? Mira, de fet amb aquest tema vàrem assistir quan fa, caro? Tres setmanes o alguna així? Molt mm poquets, eh? -hmm. Vam assistir a unes reunions que feia la Generalitat, justament per pel que tu estàs dient. Eh, crec que li deien Cimera Catalana contra el Canvi Climàtic. Mm -hmm. O alguna així. Que eren bàsicament unes reunions que tenia la Generalitat amb els diferents sectors. El Teatre Nacional, oi? Sí, exacte. Mm -hmm. bueno, aquesta va ser com a resum de totes aquestes reunions. Mm -hmm però prèviament havíem fet unes quedades amb, amb diferents sectors i agents implicats en aquests sectors per mm, parlar amb ells i que ells fossin els que proposessin quines mesures mm, volen o poden eh, assolir per reduir les seves emissions de cara en els objectius que es marquen per 2020, no, 2020 de la semana, 2030 i 2050. Eh... Tot això estava molt bé, però quan ens va tocar en altres associacions, que varen ser els últims, per cert, eh, així com se mos va vendre, va ser bàsicament com intencions. És a dir, jo me compromet a adaptar les meves instal·lacions per consumir menys llum, menys aigua, lo que sigui. Però i què passa si no ho fas? És a dir, hem viscut de molt bones intencions durant tot aquest temps. Aquesta és la meva opinió personal, eh? Després una cara o potser pot acabar matisar. Però crec que tenim que donar espais de, ja de... Sí que és bé que tu dir com a sector què pots assumir perquè no t'afecti específicament a la teva economia i que, diguem, no perdem qualitat de vida, per dir-ho d'una manera. Però crec que també hi ha d'haver-hi com una mica de més mala llet, en el sentit de, estem a 2020, si l'objectiu per 2050 és emissions neutres, que no significa no emissions, sinó significa que tot el que estem emitint es pugui, diguem, compensar amb altres fonts de captació, eh, ses intencions ja, ja no valen gaire. Sí, sí, totalment d'acord. Aquesta cimera climàtica a Catalunya, si fan o fan, va ser com el COP25 a Madrid, no? Amb grans empreses que van fer un greenwashing i, i no va sortir cap resolució vinculant, com deies, ni, ni, ni objectiu realment que, que puguin marcar no només la intenció sinó la decisió de fer front de veritat, no? Els de problemes. fet, nosaltres hi vam participar aquesta, a la COP25 i també l'any passat a la COP24, Um, el gran problema que tenim és que els governants actuals no són els que governen els que governen són les grans empreses uh, econòmiques del món i per tant els governs es veuen pressionats per aquests grans poders econòmics pels grans tractats internacionals pel lliure comerç i per tant la capacitat d'actuació és realment molt limitada no hem de deixar de banda que la ciutadania tenim molt de poder també, per exemple a la COP24 hi va haver una situació molt concreta que Austràlia es, es negava um, a reduir l'activitat, crec que era minera, i les escoles d'Austràlia, de, de les grans capitals d'Austràlia, van fer vaga per dir fins que no canviïs el teu posicionament durant la COP24, nosaltres fotrem vaga. Llavors, tenim molt de poder, però és evident que la responsabilitat individual l'hem de tenir, però la responsabilitat individual el que ens ha de portar és en aquest canvi de model col·lectiu. La força col·lectiva és el que ens acabarà portant un canvi de model social. Uh, I els governs s'han de veure pressionats per això. S'han de veure els governs i s'han de veure les grans empreses. Hem de deixar a de banda aquests grans models econòmics, uh, l'oligopoli energètic, uh, grans empreses uh, de, del sector, no? de, de tot arreu. Per tant, hem de, hem de prendre consciència del poder que tenim la ciutadania de transformar aquesta societat i replantejar-nos. Cal que viatgi amb avió pernar anar-me'n mm, a València, quan tinc un tren, no? Aquestes accions individuals són necessàries, però són necessàries sobretot quan acaben influint sobre el seu poder econòmic. I, evidentment, tot això doncs, traduir-se amb un aspecte a nivell de governança de la ciutadania a nivell d'exigir de, transparència d'exigir eh, responsabilitats i assenyalar els culpables no?, d'aquesta crisi climàtica i per tant ajuntar-nos i unir forces mm -hmm. Molt bé Nos doncs em sembla un bon miratge per, per tancar la, la xerrada i l'entrevista um, que sigui així i que, que puguem fer pressió en aquesta direcció entre tots per, per aconseguir-ho moltes gràcies, Raül Domínguez, Carol Coi, de l'Associació Naturalistes de Girona. Sempre que vulgueu doncs podeu venir a la ràdio i fem una nova xerrada. Perfecte. Gràcies per atendre'ns i per aquest tema tan important portar-lo a les xarxes mediàtiques. Gràcies. gràcies. Moltes gràcies. Eco de la va arrobes email.com,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 l'eco de la l'eco de la vall.org i també per internet a radiolesplanes.com